Kierol solalasaldia eta usstegun guziz bezala zurekin olatzi duate egunon egun on Jugbiari interesa gite zen FEDERAL MAILER eta FEDERAL BI eta IRUAN eskualtaleak kongiibili dira aurten, multsuko partidak bukatuak eta bostek aintzina segitzen dute. Hori da, FEDERAL BATIAN badakigu, johan den astean baginakien, beraz maulego iten da, dorin horitzen jausten da, eta FEDERAL BI eta IRUAN bostek aintzina segitzen dute, orduan duan dira FEDERAL BIAN NAFAGOA ANGELU eta ENDAIA, eta federal hiruan, selkatu dira, bokaletak noz, eta azpagne. Federal biti kasiz, berdin, dela de derbia jadanik? Final amasei garenak ditugu federal bian, eh? baina bietan bi-federaletan, final amasei garen eta oitamabigarenak eh, segidan horien ahtian zonaldeka eh, kurutatzen dira. Beraz, eh, bortxaz, eh, euskal taldeak, son, eh, batean edo bestian, eh, elgeak kurutzatko dira horra dibideaz, federal biaren kasuan, eh, bitxitaz, da euskal talde guziak, multxo batean ziren, eta beste bat angelu bakarrik, eta angeluk bukatu du bere lehen, bere multsuko lehen, eta beraz logikoki elkartzen dira, hortako e, derbi bat badugu, eta federal iruan gauza da e, multsu berean dira, baina ondoko multsuarekin elkartzen dira, beraz logikoki bata bestaren kontxari dira, eta horrek e, mugizten du beraz euskal taldeak aintzina segitzeko aukera. Murgisten bai uh, xantzen aldetik, baina xantza bat emaiten dio eskuali gari gehiaguk aitea onduko itzulean norbait, behar bada? Hori da, murgisten du uh, eskual talde guziak aintzinaio baina segurtatzen du bestaldetik bat gutien ez aintzinaioatea eta hori gehtatu da adibidez aldiuntan zentaf, uh, ez dugu egan, eh, baina igaiteko um, igaiteko bitzuli pastuak dira bai federal bian eta bai federal iruan joan jineko lehiak beraz orai federal bian final amasegea anak ditugu asteburuntan Nafargo Angelu eta Hendaia Azetmo berkotee Azetmoen daya Azetmoen daya barkatu nahi naiodute igan barkutee irabazi itzuli hau pastu itzuli hau eta baita ere ondokoa eta federal hiruak gauza bera izanenda BTSek jokatuko du tok token Toulousean eta Vocal Eternoche beraz bai eta Azparnek jokatuko du etxean pegogaden kontra lehenik, eta hauek ere bakudute itzulea upastu, eta ondokoan ebat dute mailaz igan elduen urtean. Ostio negaiten ginuen, e, zera, e, pixka bat, e, sehurtatzen zola euskal talde bat zaitea, zeren eta federal bian, Nafarro Angeluko irabazlea, hariko da, endaia, asetmo irabazlearen kontra. Dan, demagun pronostikoak betetzen balin bali badira e, xelka peren arabera, e, angelu hendaia izanen liteizkela final e, sortzik egenetan, eta bieteik bat obligatuzki, iganen zela e, federal batera elduen urtean, hori da emaitza. Eta gauza berak eztatzen da federal hiruan, betez duak ari dira alde batean, azpahne bestean, sekulan bi euskal talek irazeman maute, elgiaren baita, nozze, azpanene, azpanene kontra izanen direa ondoko itzulean. Errane baita, bokaletar nozera, azparen enkontra ondoko itzulean, eta horrek seurtatuko duke bista talde bat federal birai gaitea ez dakit da gizan den. Boz zegerana betia pantalla dutela lenik kampuanari direnek urte guztian obeki ibili baitira. Bai, e, zerbait has multzoko salkapenetan beraz lenetik lauera elkatzen dira. E, gure kasuan adibidez angelulean e, Nafagoa laugarren, abantaila angeluri bistan dena, baina kasu deghi bat zerrain gerta daiteke. Lenpartida garazin igandeuntan e, ondokoa angelun e, e, ondoko ikandean e, garazik Zuzeran emanen dugu euskalik ratietan, Aintxur Angeluko ere, ikusiko, eta gauza bera, endaiaren dako, endaiak biaren bukatu du Agenmoren kontra, bestemoluntzuko irugarenaren kontra, beraz Angelu eta Endaia favorito izanen dira, eta gauza bera, federal iruan, e, bokaleetak nozek lehen bukatzen du, Tuak tuak beste multsuko laugarrean, tunus dira eta azparnek laugarren bukatzen du, o sea, azparnek lehenago bukatzen du, fen, lehen bietan bukatzen du bai hobeki eta hor laugarren bukatzen du, nahiz eta beste multsuko lehenaren kontrapegoraren kontra jokatu ber dola. Rugbya utzik, olatz sidorate berada ostigun aratsuntan pilota solas nagusiki Joko Kanpon. Bai, nah, Joko Kanpo beresita egiten dugu, berezkoen finalaren uh, harira erganezake eta hiru pilotari gureekin izan ditugu lauak beagin dituan azkenan Ertzebriki ezin du ez da jinen, baina gurekin izan ditugu uh, gaguntan peiola galde, batzita eta ta Bizintxo Bilbao finalast uh, mintzatuko gira, Luzeta Zabal baina ez bakerrik pilotas oroaghen menturas Arismendiren uh, kasua ere aipatuko dugu eta nola prestatzen diren final hortarako eta nola prestatzen diren oroko ere, iru gazte-gazte ditugu, egin behar da, final biziki gaztea dugu eta plasek bat zenenda auriekin solastatzea eratxuntan. Horatzi duat, Emil Esker.